انبیاء کرام علیہم السلام معصومین دي هر نبی معصوم دي د معصوم مطلب دا چې ګناه تینا نکيږي انبیاء کرام علیہم السلام ګناه نکيږي او د ګناه نه پاک وي اوینا خطا یا نسیان کیږي او ګناه تینا نکيږي انبیاء کرام علیہم السلام د ګناه نه پاک